«А кому тато належить Росія?» «Росія належить цареві». «Цареві? А де він той цар?» «Ого-го-го, де той цар? Цар живе дуже і то дуже далеко. То мусить бути багатий той цар. А чому він не хоче дати німецькому цареві хліба? Чого вони хочуть воювати?» «А тобі хто це казав?» «А мама?» «Ех, мама, нічого вона не тямить». Володькові така відповідь не до вподоби, одначе треба змовчати. А чого вони хочуть воювати? Е, це не наше діло. Що царі роблять, нам годі до того втручатися. Вони краще знають. А як ми щось робимо, то цар може до нас втручатися? Ну, то цар, а то ми. А коли б я розкинув Чорногузом кубло, щоб вони не летіли до Росії, то цар мене бив би? Розуміється, та ще як. «Скинув би попругу, та позадку, та позадку. А я б йому сказав, ти холєра, та вкусив би його за руку, та плював би на нього. Но-но-но-но, ти то ніде такого не кажи. А чорногузів також не чіпай, бо від мене дістанеш налигачем. Ти знаєш, що розгніваний чорногуз може спалити хату?» Коли йому знищить кубло, то він летить кудись на вогнище, принесе головешку і жаром і положить на стропі. Ну, але досить, синку, спати, досить. І батько обернувся на другий бік. Синку. Тато сказали синку. Від цього приємно, тепло Володькові. Він просто щасливий. Рідко, коли розмовляє з ним так батько, а до того ще й синок. Ах-ах, і малий горниця калачиком підкладає обидві руки під праву щоку, цілує щось, щось уявне, щось миле йому. Цілує в думці бородати, суворе батькове обличчя. Вони все-таки добрі, ті тато. Тата спина і руки болять, тому вони сердиті. Ну як виросту, то я за них працюватиму. Володькова уява буяє, вона ще далеко не задоволена. Перед нею відхилені лише краєчки спокусливих завіз, за котрими така безліч усякої всячини. Море з безодною, страшні звірі, вужі, птахи, чорні озброєні люди, ріки, Дніпро, Росія, цар. Йому ще страшенно хотілося б розпитати батька про лебедів, що кубляться на нашій річці. Але скільки-то ще хотілося б йому розпитати. Не стало б і ночі. І думка знов вертається до чародійних гарячих країн, де живуть величезні слони і крихітні колібрі. Де рекують люті леви, і де чорна людина з білими очима натягує тятиву свого лука затроєною стрілою, направленою в звіряче серце. Страшно, мабуть, там, а цікаво, як би й собі туди? Ну, може, дасть Бог йому колись пощастить? Володько протяжно й уривно зітхає. Перед ним довга блискуча стрічка дорогої річки з похиленими вербами, з раками і чорногузами. Перед ним яр, сосни. Він стоїть високо над усім, на якійсь горі і оглядає це велетенське, повне незрівнянної краси царство. Він спозирає на все те і панує над ним. Він сам є цар. Маленький, щасливий, вселюблячий і всім задоволений царок. І зненацька Володько чує на своїй нозі щось холодне. Щось лізе, плутається. Глянув, уж страшний, здоровенний ужака. Володько здригається і скрикує. Після цього, розплющивши очі, отямлюється і бачить, що нічого немає, що він у постільці. Він обертається на другий бік, так само підкладає під щоку обидві зложені долоні і, поворушивши кілька разів головою, починає швидко, спокійно засипляти. Ще перед сном бачить якусь плутанину з Росії, ужжів, чорногузів, море, але швидко все те никне і окутує його, Лише сон. Він досить набігався за день, він досить страждав, радів, рвався. Його життя – життя комашки, що будує собі щось, не знаючи для чого і для кого. Але в усьому тому чути вічний святий закон, залізну логіку та пристрасну величну красу.